Goeiemorgen, jy pas ingeskakeld het dan kan ek jy net herander dat jy by die rechte prik is by Net Radio SA Net Radio SA en jy is ingeskakeld by die e-kerk van Net Radio SA en elke sondag om 10 uur saai ons die woord van God hier uit by die gedeelte wat ons noem e-kerk, e-kerk staan vir elektronise kerk dit wil sê, dit is elektronis wat ons dit anbied die kerk en dat die mense kan nooi as jy iemand ken wat vir een of ander reden nie by een bepaalde kerk, visiese kerk kan wees vandag nie, of enige ander dag Mense wat in die hospitale is, mense wat met vakantie is, mense wat dood gewoon net nie by een kerk kan wees nie, praktische redes. En dan vooral as jy mense het in die buitenland, wat nog Afrikaans sprekend is, dan kan jy nooi, geef vir hulle die, die webwerf, en op die webwerf kan hulle al die ander inlichting kry. Help maar soebykie, uit jou eie ervaring hoe een mens inskakel by die internetradio, dus vir my mense een vreemde concept, weet nie hoe hoe om daarmee te werk nie. Maar as jy daarmee nou al weendig is, dan verduidelik dit maar vir mense, as jy iemand uitdoei, want ek het al baie keer gehoor, dan sê die mense, hulle kom nou nie rechtig op die radio ingeskakel, en dis maar die klein technische goeikies, wat die mense dan moet verduidelik, soos die spelerkie wat die mense op die webwerf kry, en kan man net op die speler klik, en dan sal die radio begin speel. Tykje vat het een paar oomblikke, en soms denk mense, dat nou, omdat hulle mykie met wacht gewerkt het nie, of mense skakel in en hulle verloor die syne al die goed moet jy maar vir mense verduidelik dat dit is internet internet is ook net so goed soos die internet wat jy het en daar's sterk syne en daar's zwak syne en as gevolg daarvan is daar is daar verskillende belewennisse van internet opvangs by persone maar wees maar geduldig met die internet syne ty keer verdwine op bykie en dan kom hy weer terug en ek vraag ook vir jou vir voorbidding terwijl ons bezig is dan om die woord van God uit te saai so hy is by welkom by kan gemakkelijk wees en rustig verkeer in God sy teenwoordigheid ons gaan vervolgens saam bid En dan gaan ons ook ons geloof beleid in die woorde van die apostolische geloofsbeleidnis en dan is daar ook een weergave van Steve Green in Engels We Belief Kom ons, buig ons hoofde en dan bid ons het saam Onse Vader wat in die hemel is Laat die naam geheilig word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 En die kracht En die heerlijkheid Tot in eeuwigheid Amen us verzoeken maar verlos ons van die boerse Beleid ons geloof aan die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, Seker die uitste beleidings wat ons het, wat opgestel is volgens oorleving Door die twaalf disciples of twaalf apostels dan Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die Himmel en die Aarde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 Van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. En ons luister dan ook rustig dat Steve Green, wat ook vir ons die geloofsbeleiding is, in sang anbied. we believe we believe in the Spirit who makes believers one our hearts are filled with His presence the cause has come. The kingdom unfolds in His plan. Unhindered by quarks of man. His church a Deel van die liturgische orde van een gewone eredienst is dat ons ook net uit inrug vir lofsang en antwiding Wel is het nou nie gaan lang uitrek nie, ons luister na een snit Maar ek wil toch vraag dat die gebruik maak daarvan om jou self geestelik voor te berei Voor die woord van God en die verkondiging daarvan In die licht van Matthäus 13 oor die saaier, die gelijkenis wat Jezus vertel dat die woord van God word gesaai en dan val daar die op verskillende plekke sommige van dit val dan op voorbereide aarde soos wat enige boer voordat hy saai sy lande omploeg voordat hy die zaad inzet so is dit ook met die woord van God wat gesaai word mens moet eindelijk daarvoor gereed wees, en ek gaan u vra om te kan ontspan, rustig te wees, en die dinge daar buitenkant vergeet. Ek weet ons het allemaal verantwoordekere, en mens kan die somme net so afsnij nie. Maar mens kan, denk ek, terwijl mens bezig is om die ere te aanbid, en op hom te concentreer, waar hy op sy heilige troon sit, met al die hemelweesens rondom hom, wat ook allemaal bezig is om hom te anbid, so as mys daarop koncentreer, en Heere leer ons dit ook om dit so te doen, hy sê my nie die dinge bedank wat op die wereld is, die maar dit wat in die hemel is. En geed is dan die geleentheid terwyl ons luister, as jy dan die bepaalde snit wil samsingen met jy dit ken, Of dan nou nie keer nie dit maak nie saak net net jy saam of jy konsentreer moet dit en meditasie en bepensing en ontspanning is die belangrikste ding om in Godse se teenwoordigheid net rustig te wees en dan net te kan ontspan en God woord dan kan absorbeer Vredeker vanochtend ek self Dr. Tini Eilert wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria in Suid-Afrika en ons skrifleesing kom uit 1 Petrus 1 1 Petrus 1 en ons gaan lees vanaf vers 21 Geef jou geleentheid as jy dalk daar sit met jou bybel en jy wil dalk uit jou eie bybel lees en misschien dalke aantekening of 2 maak redelijk achter in die bybel 1 Petrus die eerste hoofstuk en ons lees vanaf vers 21 tot by vers 25 5 verse 21 tot 25 jylle wat door hom gloe in God wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlijkheid gegee het so dat geloof en hoop op God kan wees as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid jylle siele dier die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee uit een rein hart, want jylle is wedergebore, nie uit vergankelike saad nie maar, uit die onvergankelike, dier die levende woord van God, Wat tot in eeuwigheid bly Want alle vlees is soos gras En al die heerlijkheid van die mens is een blom van die gras Die gras verdor en sy blom val af Maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid En dit is die woord wat aan julle verkondig is Ons lees tot so ver en die here sien sy woord En sien elkeen wat daarna luister En wat dit in sy en in haar hart bewaar Die thema van die boodskap, die thema wat ek aan hierdie paar verse to noem ek hooglied van Godse se kinders hooglied van van God se kinders nou die woord hooglied moet 'n mens ook net na kyk die woorde in die Hebreëse taal sê shira shirim en dit beteken lied van die leedere Lied van die liedere. En ons het dit dus so in Afrikaans vertaal as hooglied, die mooiste lied, die hoogste lied. Nou as o mens na ander uitdrukkinge, want dit is die typische Hebrause uitdrukking, Syra as wat ons nou vertaal moet, lied van die liedere, so kry ons ook God wat beskryf word as die Heere van die Heere of die God van die goede, beteken dat hy is die hoogste God, die allerhoogste, Daar noem ons en verwijs ons dan na God van Abraham, Isaac en Jacob, die vader van ons Heere Jezus, ook ons vader uit wie ons geboor is, dat hy die allerhoogste God is want die mens moet dit so beleid, jy moet dit vir jousel so dogmatis as het ware vastmaak, want jy gaan te doen kry met ander woorde wat ook God beteken en Gode, dat ons nie daar in verwarring raak nie, en denk maar net soos aan die Griekse pantheon van Gode, het is een mens die oude Griekse literatuur, Studeert, dan sien jy daar die hele pantheon, dat was sê die hele klomp gode was, wat op die berg Olympus geblei het, en elkeen van daar die gode het in naam die God van die liefde, en die God van oorlog, en so meer, en so meer, en jy moet maar net in jou pasoppens wees, want jy moet offers bring aan al die verskillende gode, en ongelukkig moet jy weet, was dit nou maar die concept, wat daar in baie mense sy denken was oor die Godheid en ons as christene glo in een God namelijk God drie enig. ons kan God omskryf om te sê dis God drie enig of ons kan sê dis die God van Abraham, Isaac en Jacob soos God omself noem maar ons weet dat ons God ook een naam het en daar die naam het die bekend gemaakt aan Mooses, toe Mooses vir hom gevraag het, wat moet ek nou vir die kinders van Israel sê, wat God het my gestuur die gesê, gaan sê vir hulle, ek is wat ek is en dit is die betekenis van die naam van God, J-H-W-H wat ons soms kry in vertalings as J-W, of Jehova, maar in die Hebrause teks is daar nie vokale nie, ons kan dus nie die naam uitspreek nie En in die joodse gemeenskap doen hulle dit ook glad nie, daar die naam word nooit uitgesprek nie. Maar hoe dit ook al sê, ons is bezig met ons boodskap dan met die thema, die hooglied van Godse kinders, die hoogste lied van Godse kinders. Nou Paulus in 1 Korinties 13, het hom self onderbreek terwijl hy bezig is om eindtik die waie belangrike onderwerp van die gaves van die geest te hanteer, dit wat in die gemeente moet opereer, al die verskillende gaves, wat hy verduidelik wat jy sy lichaam werk, en die een is die oog, en die ander is die oor en die voet, en die ander is die nees wat die reekorganes en pro en smaak, en so meer en so meer, en so, beweeg hy dwars dier die verskillende gaves en hoe dit opereer, en dan sit hy daar die bespreking van hom voort in die veertiende hoofdstuk, maar hy onderbreek hom in die dertiende hoofdstuk dier te sê, al sou ek al hierdie bepaalde genade gaves hee, en sê dit in hoofdstuk dertiende vers 1, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een luidende symbaal geword. Als ek gave van profezie hee, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en als ek al die geloof hees, so dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En als ek al my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie an sou dit my niks baat nie en so meer nou in ons skrifgedeelte ons skrifgedeelte wat ons aan u voorgehou het 1 Petrus 1 gaan ek begin met ek het drie punte as ons die tyd het om by al drie uit te kom hoop ek kan tyd maak en so vannag as moendlik daar oor een beweeg, die een is geloofsbeleidings in die mond, die kant van God is een unieke wees, hy verskil van al die ander mense, en daar die uniekheid gaan ek aan jou probeer beskryf ochend, wat ons anders maak as andere mense, ons is absoluut uniek, absoluut uniek, En in die eerste plek het ons een geloofsbelijdenis in ons mond. Het sal ons dan Romeine 10 vers 9 gesê, as jy die Heere Jezus met jou mond beleid, en jou hart geloo dat God om die doodheid opgewek het, sal jy gered word. belijdenis hart geloo, twee dinge wat saamgaan. Al moet een beleidings, ons moet een beleidings in ons mond hee. Jy kan nie sonder, en sommige mense praat dan van een testimony. Nee, in die Engelse woord. You must have a testimony. You are a testimony. En dit hang my net af, wat jy belei, wat belei jy. En dit bepaal wie en wat jy is. Nou vers 21 sê Petrus vir ons baie mooi, hy sê jylle wat dier hom God is, dier hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek het, so as ek en jy dier dier Jezus glo, jylle wat dier hom, wat hoofletter is, glo in God, wat hom hoofletter Jezus dan uit die dode opgewek het, en omheerlikheid gegee het, so dat geloof en hoop op God kan wees. Ek en jy moet ‘n beleidene sê, my boete en my sissie, dat jy die Heere Jezus anvaar het. En as o mens Jezus as verlosser en zaligmaker anvaar het, sal jy dit ook beleid. Jy wil dit graag vir alle mense sê. Jy wil in 'n geselskap daar die geleentheid krys, die geleentheid om voordoen, om vir mense te sê, dat jy die here Jezus aangeneem het as persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want dit gee vir mense geleentheid, indien jy dit zou sê vir vraag, wat mense zou vraag, oor wat dit dan nou zou beteken, en wat dit vir jou self beteken, en dan jou beleidings, jou getuienis, dat jy dit dan kan deel met mense. Want ons is geroep, allemaal van ons geroep om dit te doen, om ons getuienis, dit wat die Heere vir ons gedoen het, en ek is zeker, jy sal dit met opgewondenheid wil doen. Ek kan het nou Eerste paar dagen nadat ek wederbaar is, kon nie op op praat nie en ek het by my ma gekom. Ek was op daar die stadium in Johannesburg, Hilbra, in die Florence Nightingale Hospital, en meeste van die tyd maar daar. En nou as jy tot wedergeboorte gekom het, wil jy dit so graag met, amal deel, vooral met jou ma, En my maat my so gesit en kyk en gesê, my kind weet jy wat, jy praat nou helemaal ander taal, as wat jy altijd gepraat het. Dis helemaal anders. Nou maar dit is so. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skipping. Die Engels vertaal het een new creation. Die oudinge het voorbij gegaan. Kijk, Dit het alles niet geword. So ja, my ma wat my geboorte geschenk het aan my, wat my groot gemaakt het, en my stem geken het, en al my woorde geken het, vir 20 jaar lang, het skielik geluister na een ander stem. En weet u wat, dit is die geestmijn hy wat wederbaar is, wat uit God gebore is jy word as het ware his masters voice jy praat maar net dit wat God vir jou sê die nieuwe mens, die geestmens met een getuienis op sy en haar lippe en ander mense wat dorstig is sal graag by jou wil kom drink. Vandaar die woorde. Jy sal wees as een boom, wat geplant is by die waterstrome, sy vruchte gee op sy tyd, waarvan die blare nie vir welk nie. En daar die vruchte is dit wat jy produceer. Jy weet ons, as jy ergens sê, nou maar kom ons sê, jy kom nou ergens in een woestijn. Daar is dan een boom en daar is koelte om die boom, en daar is vruchte aan die boom, sal jy nou nie graag daar onder die boom wil sit nie, en as dit nou nog goeie, mooie, wonderlike vruchte het, van die vruchte wil eet nie, is ons nou so, dit is maar wat dan gebeur, dat mense wil graag by je voete kom sit, soos Paulus by Gemaliëlse voete gesit en geleer het, wil graag drink van daar die vruchte wat jy produseer, wat mos nou nie, jy is nie, kom van Godse gees af, het binnen in jou hoorn. So Godse mense, Godse kinders, is unieke mense, en hulle het altyd een geloofsbeleidings, een nieuwe vaarsgetuienis, in die mond, waar hulle ook al mag kom, Altyd in nieuwe vaarsgetuienis Weet jy, wonderlijke voorreg is dit vir iemand Wat studenten kan onderrug Mense wat hulle selwe bekwam Vir die bediening En jy is heel dag en aldag bezig Om met hulle dit eindelijk maar te deel Jou leven met hulle te deel En hulle wil so graag daar by jou sit Want hulle sien nou hier die tyd van studie En dan sien hulle die werkelijkheid en wil so graag, dit wat hulle in jou sien, indrink en maak van hulle eie, om kans te sien, dan vir dit wat daar op hulle wacht. Vooral is jy dit met enthousiasme nou, aan hulle kan oordraan. Ek dink dit is altyd maar die geval, dat Godse kinders, so vars getuienis, altyd in die mond het, om my geloof in God, te belei. Godse kinders het ook een hoog lied in die hart en siel. As een mens die mens sy seriekies vat en dan onder een mikroskoop so sit een waai sterk mikroskoop soos een, een mikroskoop wat baie miljoen maal dingig vergroot soos een elektron mikroskoop Nou kan jy maar fijn kyk na dinge, en tot in, in die mens'e sel, en tot binnen in jou DNA. Mense, dit is die grootste wonder dat een mens dit kan doen, dat jy kan gaan kyk na daar die opgerolde klomp, waarvan die psalms vir ons oor inlig, dat God ons ken toe ek nog daar die ongevormde klomp was. En dit verwees na hierdie DNAV wat soos so'n klein string is mens nou so neem en hom uithaal en hom so skut. En dan sê dit like soos een roltrap, soos een wenteltrap, nie roltrap nie, soos een wenteltrap. Ek gee maar so'n wenteltrap, wat so nie rond die wentel. Ek weet my sissy wat net die jaar jonger sê, ek het so'n wenteltrap daar in haar plek waar sy woon. Dis maar hoe die mense DNA lyk like, en daar die trappies gedeeltes daarvan Daarop is alles van jou neergeskryf Alles wat wie en wat jy is Alles is daarin Die kleer van jou haare en oor En jou manier hoe jou gebouw is Of jou nou feinden of jou grof gebouw is Verkorten of jou lank is En jou persoonlikheid en so meer Dis alles daar geskryf En die wonder ook nog daarvan, ek het die muziek wat elektronisch geproduceerd is van elkeen van daar die 23 kromosome waaruit jy bestaan Naar die 23 paar kromosome So in jou lichaam self dra jy een soort muziek En God wil graag as daar nou wandlanke is, jy weet wat vals, is wat nie lekker nie Sommige mense het baie mooie stemme, kan baie prachtig mooie syng en sommige mense soos ek het nie een mooie stem nie wanneer ek moet syng nie want het ook denk op stadion vir jy gesê ek al ek probeer syng en so tussen my, tussen die deur geloop en die dame wat ons afrug het so by my kom staan toek een student daar op til bos was en die student ek kore my syng en vir my gesê ach meneer vir troost so met daardie hand op die skouer as ons nou verder sing maak net asseblief of jy sing nie sing nie want as daar vals note is dan klink dit sommer dadelik jy hoor dit sommer dadelik dit is nie jy is nie nood vas nie nou binne mens is daar so musiek wat jy met jouself ronddraf deel is van jou En as dit alles net 'n hele malle demokaar spel is, 'n disharmonie is, dan sal dit ook seker so 'n mens persoonlikheid nou na vore kom en God so mense Binne in hom, en haar wat jy daar om dra. En vers 22 beskryf dit baie mooi en sê in 1 Petrus 1: As julle in gehoorzaamheid aan die waarheid, nou die woord, die waarheid is die woord, jy moet dit onthou. Jezus is die waarheid, ek is die weg, die waarheid in die lewe en iemand kom na die vader behalwe dier my nie. As jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, ons kan net gehoorzaam wees aan die waarheid as ons gehoorzaam is aan die woord. God praat nou met jou, as jy nou luister, jou aandag hier is, dan praat God nou met jou en as hy met jou praat, en jy luister daarna, en jy is gehoorzaam daar, en daar is jy bezig om iets dan om jou plaas te vind, sê as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele, dier die gees, tot ongefeinste broederliefde gereinig het, sien Godse woord, werk in die siel, as een mens na Romeine 10 gaan kyk, goed wat ek Tijdens ons oordenkings en die ander programma wat ek uitsaai probeer om in detail in te gaan Dat ons het mooi verstaan hoe dit stik, stuk stik, stuk in mekaar pas So dat ons uiteindelik een geheel beeld sal lewe en opgewonde daar oor sal wees Opgewonde oor die groot werk, wonderlijke werk wat God binnen in ons doen As jylle ingehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siel het dier die geest tot ongefeinsde broederliefde gereinig het. Want omdou broederliefde is nou een ding, maar ongefeinsde broederliefde, kyk, een mens kan ons goed feins, beteken voorgee, dit is soos maskers wat jy dra. Jy gee voor, maar dit is nie rechtig so nie, Misschien wil jy bitter graag dit en dit en dat en die ander doen, en soms sê jy dit ook. Daarom, dit wat jy eindelijk sê, moet virgesteld in wat jy doen. So nou moet daar die ongefeindstheid door Godse woord bewerk word, door Godse gees want die geest van die Heere deersoek een mens sy hart. The spirit of man is the candle of the Lord searching all the inward parts of the body. God se gees wat hy aan jou aansteek wat dood gegaan het daar in die tuin van Eden. Daarmee soek God en deursoek hy deur die woord van dit en hier die verkondiging van die woord kom die geest van die Here die geest van die Here en die en die woord gaan saam as jy in die tempel gaan staan sal jy sien gaan kyk maar na 'n voorstelling of 'n prentjie van die te, van die uh, van die tempel as jy by die heilige gedeelte ingaan as jy nou een kant is die lamp en aan die andere kant is die brood Die brood is Jezus, hy is die brood wat hy die hemel het neergedaal het, nou, jy, jy ken, hy is die brood van die lewe, hy is ook oor in Bethlehem geboren, is Bethlehem tegen huis van brood. Maar net langs dit, nou is vertrek, net langs dit, recht oor kan dit, staan een kandelaar met 7 vlamme, 7 wat die volmaakte getal is, en wat die op die heilige geest, dit werk saam, die gees van die here en die woord van die here werk saam. Die Gees herinner jou ook aan dit wat jy geleer het. Al vergeet jy soms ge, uh, tekste in die, die Bybel, daar's baie van u wat al met my gepraat het en gesê het, "Jy kan nie die skrif onthou nie nie eh uh, dat dit jou uh, dat dit jou plan is, die woord." Wees rustig daar daaroor. Daar is soms skrywers in die Bybel wat self wat sê, "Ieuër staan daar geskryf." <coughs> En die Heere self het ook al gesê, daar staan geskryf Dan koteer hy nou nie een tekst nie, koteer dit die inhoud daarvan En as jy dit weet, dan sal die geest van die Heere dit in herinnering bring En jy sal dit kan aanhaal, jy sal, want jy word soos een fontein van water Van hier die levende water wat uit jou binnen is te borrel en al kan jy nou nie tekste onthou nie, dit maak die saak jy vergeet het, solang dit nie daar staan. Daar is hulpmiddels wat jy kan gebruik soos een concordantie, en jy kan gaan vergewis later, of jy die rechte inhoud minstens daaran weer gegeet, want een concordantie waar ek so alfabetisch met woorde wat met A begin, gaan jy heel eerst in die concordantie vind, en dan met die Z of Y, XYZ, Z, <coughs> verskoring, aan die einde, en jy kan gaan kyk, want het gee dan vir al die tekste, as jy wil vir die woord engel gaan soek, dan sal jy om vind, en jy sal die tekste kry, waar jy die woord engel in die bybel sal vind, so ek hoop jy, jy sal vir jou so'n konkordantie aanskaf, en die nie nie en het nie, of, anders kan jy sommer net van die internet gebruik maak, mense. Google gee vir jou al die verse wat jy graag wil, en die woord, sal hy vannig, vannig vannig vir jou gaan soeken of vir jou geef. Maar baie mense hou van die tekst, van die, harde, die harde kopie, en andere mense hou weer van die elektronische tekst, so alles is beskikbaar. So, kom ek lees weer, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele dier die geest tot ongefeinste bloederliefde gereinig het, en ons is daarmee bezig, met die verskillende volke by wat in Deuteronomium oorstuk 7 aan ons voorgehou word, waarvan sê nou maar die gyrgas sê, en die heeuwiete, uh, een van hulle is, en die kananiete en so, 7 van hulle, en die verduideliking, en verklaring, van wat dit in die mense leven betekent, vooral binne in jou hart, waar hier die snuiewerk van God, moet plaas vind, waar die hart van klip wil vervang, met die hart van vlees, so dat ons, mekaar dan uit een rein hart vierig kan liefhe want dit is die essentie liefde, nee, 1 Korinties 13 al die ander goed wat jy doen as dan nie die gepaard gaan met Godse liefde nie en ek wil vir jou sê, dis nie moont ek vir jou om alleen uit jouself daar die liefde te genereer nie dis God wat dit doen, hy nou, moet eers onslaan raak van een klomp goed wat die daar hoort nie daar vals note is in die gitaar of in die klafeer, daar moet nie goed rechtgestem word, dit is goed wat reggestel moet word, dit is dinge wat nie lekker mooi in orde is nie, waarin God specialiseer, hy wil dit vir jou doen, hy gaan dit ook vir jou doen. En dan, boem behal daar die mooie hooglied, die feit dat ons bekaar viriglik uit een reinhard moet doen, is die eeuwigheid wat ons ontvang in die gees, die eeuwigheid, hy sê, wat tot in ewigheid bly, ne, deur die levende woord, kom ek lees dit vir jou vers 23, want jylle is weergebore nie uit verganklijke saad nie, maar uit onverganklijke, soos wat jy nou nou my luister, luister jy na onverganklijke saad, het kan nie vergaan nie behalwe as jy nou nie luister en val het nou nie op jou, in jou hart nie en dan gaan dat ook nie omkiem nie dan kom jy voors van die hemel, soos die bybel sê pik het op, en dit word later vertlaars so die duivel, wat jy daarvan kom beroof Hy wil nie, hy jy moet hoor nie, hy druk jou oor toe Hy verblind die sinne van die mense, so die licht van God nie op jou kan val nie. Dis ook om ek sê, mens moet, wanneer jy luister, probeer ek jou te help, dat jy ontspan, dat jy die dinge van die van die wereld vergeet, dat jou siel net bykie in die pad uitkom, jou gees na vore kan kom, want jou gees is so skerp en is soos een spons wat alles indrank van die waarheid. En dan sê hy, want alle vlees is soos gras En al die eerlikheid van die mens soos die blom van die gras Gras verdon, tor, blom val af Dit is die achteruitgang, die generatie van die mens Maar die woord van die eer bly tot in eeuwigheid nee, Godse woord wat binnen in jou gesaai word, dit bly tot in eeuwigheid En dit is die woord wat aan julle verkondig is En mag dit so wees dat jy ook verochend hier die woord in jou hart sal bewaar en hier die uniekheid van God Godse mense in jou sal omdra as een hooglied van god Godse liefde. En daarmee het ons gekom in die einde van ons eredienst en stuur ek in die weg met Godse Seen Mag die Seen van die Heere met jou wees, mag die liefde van God die Vader, die barmhartigheid van Jezus Christus, sy Seen en die wonderlijke tere gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees nou en totdat Jezus weerkom. En ek sien jou dan, def jy vanavond, as daar een avond gaan wees, ons weet ons nou nie, sien ek jou ons 7 uur by stem van hoop, En groet ek jou, shalom, vrede vir jou oor.